ויחפרו כל מצרים סביבות היהור מים לשתות, כי לא יכלו לשתות ממימי היהור. וימלא שבעת ימים אחרי הכות אדוני את היהור, ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה ואמרת אליו, כה אמר אדוני, שלח את עמי ויעבדוני. ואם מאן לשלח הנה <אנת> אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים, ושרץ הייעור צפרדעים, ועלו ובאו בביתך, ובחדר משכבך ועל מיטתך, ובבית עבדיך ובעמך, ובתנוריך ובמשארותיך, ובך ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים.